Дось осьмачка Ротонда душогубці. О кого 7. -й. У селі Куцівці люди свій комітет незаможників звали Комнеза. І ось на другий день Маздигін і голова Комнези зібрали годині о по 11 дня всіх її членів у полі на комунальнім лану, на рові колобочки води, і оголосили, що аптечку з ліками знов вертають Старому Брусові. Нехай лікує скотину. І сказали про те, що його відвезуть на курорти, щоб старий відпочив від тих трудів, якими він служив громаді. Люди були втомлені і запилені рілею. Дехто з бочки пив воду, а дехто, поклавши руку на бочку і слухаючи тепла під сонцем нагрітих обручів, відпочивав. Але більшість стояла мовчки у брилях і шапках і з ненакритими головами, і слухала новини. Польовий вітер пробігаючи вирушив їх чубами. Так само, як і тим зіллям, що зеленіло геть-геть далеко, уздовж рову, аж під добрий поля. Люди на цю новину, можна б сказати, не реагували ніяк, якби хтось із задніх не промовив. Давно б треба було так. Лан споготовлявся на пар. І він сірів своєю шириною і довжиною поміж пшеницями та житами. Теж байдуже. І широка чорна смуга пару зачеплена боринками, які тепер запражені кіньми, Тихо лежали, увігнені зубками в ріллю порами. Хоч і різко відділялися від ландшафту чорнотою і зірваним бор'яном, але були теж байдужі до новини. І тільки аж тоді все заворушилося і закурило, коли голова комнези гукнув до людей. «Комуна! В рух!» І коні хрипіли, порскали. Борінки шуміли зубками у землі і клацали, натрапивши або на залізяку, або на якусь велику кістку. Люди гукали, цвьохали в повітрі батогами і поспішали, і поспішали, щоб не відстати від коней і від зубків борін. І сьогодні ввечері вони запилені і спітнілі, і повні пелюги в чубі і в обличчі умиватимуться коло кабиці, аби змити не тільки пил із тіла свого, а й турботу з душі разом із ім'ям Старого Бруса, якщо він не повернеться з курортів бо для того, щоб пам'ятати, треба дозвілля. А для того, щоб думати, треба бути певним, що хтось вашу думку почує. Перша непевність до людини є перший удар сокиру і потім дереві, що дає плід. І через те, мабуть, уся полєва комнеза мовчки реагувала на відомості про бруса. І зробити інакше вона не могла, бо мала уже обтяжений інстинкт недобрими подіями. І розповідають, що тоді, коли віддавали брусові ключі, була вдома і Мадесова жінка. Вона зарізала курку, а чоловік дістав самогону. І покликали батька на вечерю. І мирилися. Старий Брус був настроєний доброхітно і доброзичливо. Але на другий день після миру він став кородитися на те, що у нього під лопаткою у грудях пече. І так пройшло два дні. І старий обидва дні не їв, щоб перевести себе на інший харч після отримання від їжі. Він так робив часто і з скотиною. І Мадес, помітивши таке, зараз же покликав воно прийовичі. І він умовив старого їхати в лікарню, у Рохмистрівку. Брус на початку опирався, але коли фаршал сказав, що відти його повезуть на курорти, так, як колись пани возили своїх недужих, Брус подумав та й згодився. Та й хто б відмовився випробувати ту далечінь, яка все життя стояла каскою перед очима бідної людини? І він промовив до дооноприйовича. От уже не сподівався гостей, то на тобі. Заглядай тепер їм у ласкаві очі і оглядайся на задні колеса. А чого це у вас така турбота з приводу цього? А того, що після дня йде ніч, а після ранку – день. І ми на це дивимося і не зважаємо. І чим старіше робимося, тим стаємо розумнішими. Та ми і на це не зважаємо і стаємо, наче кам'яні баби. А вони своєю байдужістю не тривкіші від маленьких дітей, яких треба не спускати рук, щоб не покалічилося. І для цього вже у нас є і курорти, і бригадири. Ви так говорите, що ніби і обітниця завжди дурна, і жданець такий сумний, в начавказці. Хоч кінь пропаде, а хоч тебе самого уб'ють. А що, хіба ні? Хіба ж наші незаможники не хотять перехитрити Бога? то ми були тільки в Бога за рабів. А тепер хочемо рабами бути ще й у наших гостей. Бог колись нам дав розум і ниву, щоб ми мали й уміли тим, що маємо, порядкувати. А ми зараз віддали своє поле гостям, неначе на те, що вже наш розум нам не потрібний. Мовляв, краще бути у послушенстві, ніж самому порядкувати. І мені тепер доводиться слухати вас і їхати на курорт. І Фершал закінчив. Ех, о всію, Юхимовичу, тепер між людьми розум править гірше, ніж виявлена кража. Краще вже, що людям, те і нам, що громаді, те і бабі. Бо не ми були, і не ми є законом України. І старого Бруса відвезли у лікарню. Зробив це його син Мадес. Рохмистрівську лікарню ще земство колись збудувало і надало добрих лікарів. І вона користувалася доброю славою не тільки до революції, а й тоді, коли пройшло майже 10 років людської тривоги і непевності. Вона ще й тепер мала славу людського приятеля і людського затишку для хворих і знеможених життям. І через те, коли перед заходом сонця старого бруса привезли до неї, він просто оклигав духом. Нараз і він сам за свого життя сюди привозив і дітей власних, недужих. І недужих своїх знайомих. І він сподівався з незаперечною певністю, що тут і тепер є такі люди, що його знають. І він собі гадав, що як пролежить днів зотри, то це буде правдісінько щастя. І відпочине, і вилікується. Бо ж недуга незадавнена. Вона у нього всього тільки два дні. І він уже мав таке у практиці, що коли у скотини в кишках чи в шлунку, що починало боліти, то він просто переміняв стару їжу на легшу, або й зовсім зупиняв на якийсь день. І, поновивши живлення з відповідними ліками, врятовував скотину. Так він і собі зробив. Начало пекти, і він зараз же перестав їсти. І знав, що після такого недовго посту селянський харч знов поставить його на ноги. А як узяли його в лікарню, то це ще краще. Все-таки тут і місце, і люди припасовані до того, щоб недужому давати полегшу. Навіть вигляд самої лікарської садиби з будівлями, зарослими садком та яворами – на його вплинув миротворче і зазивно до відпочинку і супокою. Рохмистрівська лікарня стояла якраз на розі збігу двох шляхів. Одного, що йшов на Мельниківку, а другого, що йшов на станцію Владимирку. Весь її двір був затоплений у вишні, сливи, груші, яблуні й волоські горіхи. А навколо цієї зеленіни, над старим сторчовим тином височили явари, струнки та високі а перед вхідними дверима, якими входили недужі у амбулаторію. По боках східців росли великі кущі буску і заступали великошибні вікна з білими та чистими рамами. І зелені дахи лікарських корпусів здавалися з листям тополь та яворів і всієї іншої зеленини. Тільки білі стіни блищали латками поміж гущиною дерев і манили у навіви романтики та молодих пригод. І старий брус з усмішкою задоволення, не поспішаючися, злазив із візка і свої очі повертав до дверей амбулаторії, щоб іти туди, неначе до старого свого доброго знайомого. То було байдуже, що він від своєї дієти почував себе кволо і що його ще не перестало пекти під ложечкою. Це тільки сприяло тому, що коли його мадес узяв під руку вести, то він із приємністю зіперся на синову допомогу. І досить добре зійшов на східці, і нарешті увійшов і в амбулаторію. У стелі горіла електрична лампочка, і від її світла блищали дуже яскраво ручки коло дверей. У цій кімнаті було порожньо, Тільки два ослони, один супроти одного, під супротивними стінами німіли дерев'яним супокоєм і відсвічували блідо-блакитною фарбою, дуже попритираною по краях. Та з правого боку відхідних дверей був кран із пригвинченою посудиною для збігання води. Пахло йодоформом і ще якимсь лікарським густим пахом. Ніс брусів їх сприймав так само, як давно знайомих приятелів. І від усього першого поміченого йому було приємно і заспокійливо. Тільки коли він сів на ослін і глянув на білі стіни з картинами, повними печінок, горлів, шлунків, кишок, очей, ніг, і сифілітичних виразок, то в його занило передчуття тієї невідомості, що чигає на кожну людину, щоб звалити у мовчання і в мокрий та смердючий прах. І вийшла з дверей, що були під правою рукою у бруса, у білому одязі жінка, і спитала Мадеса. «Від киля ви привезли недужого?» Той сказав. А вона? «Ви скажіть там своїм незаможникам, що ми ніколи увечері таких недужих не приймаємо». «Цей чоловік міг би діждатися і ранку, а ви його сьогодні привезли. І я його приймаю тільки через те, що нам із ГП відзвонили, що як із куцівки привезуть людину, то щоб прийняли. І тепер можете їхати. Не дуже й лишається». І Мадес, бувши в брилі, підійшов до батька. Скинув бриль і простяг руку на прощання. Та й промовив. «Ви дуже йте, тату. Бувайте здорові. Я навідаюся в неділю». Та старий подаючи руку і солкуючись устати, страшно стзвоженим голосом сказав: "Сину, забери мене назад. Краще другим разом сюди". І ще щось хотів говорити, та жінка швидко підійшла і поклавши свою руку старому на плече, стала заспокоювати: "Не турбуйтеся, у нас буде вам дуже добре. А якщо вам не сподобається, то кожної хвилини зможете від нас виїхати, виписатися. Не турбуйтеся. «Бачите, які ви! Приїхали наче байдуже, а зараз не наче дитина занепокоїлася!» Слова жінки трохи отямили Овсія Юхимовича, і він, знов заворушившись на ослоні, промовив, ніби виправдуючись. «Та то мені здалося враз, що мені не бути тут! Що зі мною помилка?» «О, Амадес уже поїхав!» Знов Овсій Юхимович боляче схвилювався як побачив, що він лишився тільки з жінкою у лікарському одязі. Але навіть якби він почув, що хтось інший, а не Гепева, несподівано виявив турботу за його. І то він би згубив рівновагу свого духу. А то чи нерозважна, чи збайдужіла жінка до людських настроїв вимовила огиджене і стервосмердюче і страшне своєю холодною та настирливою слизістю слово Гепева. І супокію хворого упав. Неначе застрелена в голову людина чи вдарений обухом між роги бик. Ох, якби це був чоловік, а не жінка у білій одязі, якою о Юхимович соромився, то він би вичимчикував якось на калідор і гукнув би сина вернутися. А то тепер, мабуть, все його пропало, те, що ще могло б бути. Але бурхливість його настрою на хвилину зійшла на бічні простори, завдяки ж цій самій жінці. Вона взяла за руку Осія Юхимовича і повела помаленьку у ті двері, коли яких він сидів. І вийшли крізь маленькі сіни на двір, у густий кущ затінків і в чагарник вишень. Під ногами від кроків вирушилася стежка, викладена дошками, і заросла по боках квітками. Все це освітлювалося ліхтарем з-під того будинку, до якого вони йшли. Але самого ліхтаря із-за галуззя не було видно. Нарешті вони побачили і ліхтар з правого боку від ухідних дверей. Овсій Юхимович ішов з проквола, опираючись на руку жінки у білім одязі. І мимохідь дивився на чорнобривці, півонії, гвоздики, братики і калачики, які тепер у селі коло кожної хати пишаються милими та рідними кольорами. І ті марища тяготи в настрої, що викликали слово Гепева, спорожніли і стали легкими. І відлинули не наче туман, аж туди за високий паркан лікарні. Бог знає куди. І вже коли вони зійшли на східці другого будинку, де ліхтар стояв у осередку свого світла, Овсій Юхимович ще мав у психіці слід від слова «гепева». Але він там лежав не наче мертва гадюка у зарослях садка на стежці, яку треба переступити та й годі. Жінка увела недужого у купальню і, показавши на ванну, сказала – «Роздягайтеся та купайтеся. Свої сорочки складіть і положіть отут, а я внесу вам больничні, і ви їх надіньте. Ось і мило». Та й лишила його, зачинивши за собою двері. Брус глянув навколо і побачив під стелею маленьке відчинене віконце і простягнену у його вишневу гіллячку з ворушкими і ласкавими зеленими листочками. Але в купальні було так порожньо, що думка чогось підсунула у свідомість порожні ясла і порожні жолоби і дорожню нову домовину. І слово «гепева» знов ударило в чуття неначе вітер у бляху хатньої покрівлі. Старому стиснувся віддих, але він все ж хоч і нервово почав роздягатися. Напустив води раз, вимився, потім другий раз. Аж тут двері відчинилися, і знайома служниця, Кинула йому білизну та й знов зачинила двері. І він випустив воду і одягся. Посидів з хвилину, встав і постукав у двері. Служниця зараз же і ввійшла, і звеліла. «Візьміть із собою піджак, бриль і верхні штани. А взавтра вранці я заберу їх у кладовку. А ваші брудні сорочки і чоботи нехай тут залишаються. А післязавтраго я принесу чисті онучі». Виступців у нас немає, то будете ходити в чоботях. А вже як виписуватиметеся з лікарні, то і все інше своє заберете. Старий помалу нагнувся. Надів бриль і взяв старенький свій костюм, у якому їздив на станцію раніше із старшим сином. Служниця пильно спостерігала, як він ворушився, І як випростався, вона йому запропонувала. «Ходімо тепер зі мною!» І взяла під руку. І минули, може, строя дверей у сінях, освітлених із калідорної стелі електричною лампочкою. І увійшли у світлицю для недужих. У ній було троє вільних ліжок, застелених ковдрами, А в кутку тільки одно з хворим, що лежав головою до вікна. Він був непорушний. Електрична лампа світила ясно. І Брус найяскравіше помітив у цій світлиці тільки чисті плювачки коло кожного ліжка. На них білий лут був уже місцями позлупований, а плями робили враження, що у плювачках є чорна холодна вода. «Оце ваша тут господа і ваше ліжко. Лягайте і відпочивайте. Лікар прийде до вас аж у завтра вранці. Прощавайте». І вийшла. Брус ліг і зараз же укрився з головою, бо від купання йому було трохи холодно. І, скотюрбившись, затих і по всім тілі стало приємно розходитися тепло. Та серце його, вгаваючи, било тривогу, хоч він почував і утому, тому, і бажання заснути. А пролежав він так довгенько, і таки заснув. Та й сниться йому, що кличе його мади сподивитися на воду вони київ'я. Аж там пливе від вершини до опанчених загад зачинена шафа з ліками. Вона витикалася боками з води до половини, так, що двері, Колодка і печатка дуже виднілися від тіля. І тільки що він хотів спитати сина, чого це його аптечка у воді, як тут на саму колодку сіла дика качка і, махаючи крильми, стала кричати на шафі. А шафа пливе та й пливе. І враз хтось торохнув із рушниці. І вся шафа на воді і качка стали у таким густім диму, що й проглянути не можна. А коли розійшовся дим, то на воді не було вже ні шафи, ні качки. Тільки хвилі йшли до загад і хлюпали у береги. І Брус напівсвідомо заворушився у ліжку. І напівсвідомо, відчуваючи своє реальне становище, став лагодитися знов затягтися сном. Аж ось у кімнаті враз розтинається справжній постріл. І схопився Брус на ліжку. І глянув туди, де був столик. Та й побачив, що перед столиком стоїть середнього зросту чорнявий чоловік у білім лікарському одязі і дивиться пильно на його. І тримає у правій руці широку з білої гуми ляпавку на мух. І коли помітив нічний відвідувач, що брус дивиться на його свідомо, хоч і стривожено, то зараз же знов із усієї сили ляпонув по столі. У бруса на спині по шкірі сипнув мороз холодними голками. А потім брус усім своїм єством Відчув і жах, і глибоку образу. І стримано спитався. «Що це ви? З мене собі забавку знайшли?» І зараз же почав діставати свою одежу. А той, що ляпав, став його заспокоювати. Так, мовкат заспокоює свою жертву перед шибеницею, утішаючи її тим, що мотузка не перерветься. Мовляв, міцна. Він говорив. «Тут ви тільки один, той, що чує моє ляпання» бо той другий, що ззаді вас лежить, уже ніколи нічого не почує. І ви, прохаю вас, не гарячіться і не вдягайтеся. Кімната ця заперта, і ось ключ у мене в руці». Я, розтуливши долоню лівої руки, показав ключ і сховав його в кишеню. А брус, що був затих від слів відвідувача, почав знову вдягатися. І вдівся, і хотів устати, але похитнувся і знесилено сів на своє ліжко. І незнайомий, побачивши, що хворий сів, став і сам гіпнотично осідати на стілець, не спускаючи очей з Бруса. І нарешті і він сів, і тримаючи над столом у правій руці ляпавку, спитався. «Скажіть мені, але тільки щиро, скільки ви золота закопали у себе в дворі?» Брус подивився на його мовчки і, страшно, важко зітхнувши, відвернувся від допитувача і опустив свої очі на свої босі ноги. Бо чоботи лишилися у ванні, а зараз би, може, вони піздалися. А той від столу, настирливо наполягаючи, допевнявся свого. Я вас питаюся, скільки ви золота сховали у себе в дворі? Чи, може, ви його віддали старшому синові, і він його відвіз у Київ? А хіба вже це тут не лікарня? Спитався старий замість відповіді. Таким голосом неначе почав приходити до тями а йому відповіли, «Ні, це лікарня. Тільки треба, щоб усі люди знали те, що й колись знали. А колись знали он що. Де тільки людська нога стане, то там уже і є Божа воля. І тепер так само. Де тільки людина хоче відпочити во ім'я своє, то там уже і ГП не дає людині прийти до пам'яті во ім'я комунізму. Бо дати вам прийти до тями – то ви станете такими ж розумними, як і комунізм, а може і ще розумнішими. І тоді козирна карта може опинитися у ваших руках. А ми цього не хочемо. Зрозуміли? Отже, говоріть, де ви сховали золото, то доживете ще віку у супокої. А ні, то побачите, що буде. Я жду. Та й устав він із-за столу. Та й пішов він з ляпавкою до вікна і повісив її на тій ручці, якою відкручують вікняні засуви. А потім вернувся і, сівши знов на стілець, став дивитися не то хижими очима, не то утомлено допитливими, на майже очманілого старого чоловіка, який, не спускаючи очей зі свого допитувача, сидів і мовчав. І хто його знає, скільки б часу був би отакоберус, якби незнайомий не перебив сам так далеко зайшлої мовчанки. Вам ратунку від советської влади немає ніде. Вся комнеза, всі службисти, всі учителі, всі комсомольці є совєцькі шпики. Але це ті, що зверху видно. А як додасте ще й тих сюди, що ловлять з опалу, зненацька, то вийде і страшна наша сила. І де б ви тільки не забажали розміняти своє золото на такі гроші, щоб жити, то ви звернетеся тільки до ГПВ. Цебто люди, яких ви попросите розміняти, будуть ГПВА. Чи це буде в Глухому селі, чи в Одесі, чи в Києві, чи в Москві? Ваша справа програна. Я все знаю. Знаю, що ви копали в хаті і закопували. І знаю, що ви знов вибрали те, що закопали були. Тільки мені невідомо, куди ви діли ті царські п'ятки та десятки, що назбирали за своє життя. І коли ви їх віддасте нам советській державі. Ми вам дамо спокійно дожити свої дні, а коли не признаєтеся, то повірте, загине з вами і той син, що в Києві. От вам наш діагноз до вашої недуги. Тямите тепер, що ми таке і що ви. І через те не викручуйтеся, і вам краще буде. Говоріть правду. Брус чув, як цей чекіст був сказав, що його чекіста у цій кімнаті слухає тільки одна людина, бо той другий мертвий лежить. І зараз все, що сказала оця потвора, повіяло на Овсія Юхимовича не жахом смерті чи якоюсь великою дійсністю людського нещастя, а страшною пустелею і порожнечею. Страшна самота опустила на його серце пустельніший і прозоріший холод, ніж зимове небо де немає жодного шерху від живої тварі? Чи може він бути рідним тепер Мадесові? І чи його громада може врятувати? Який він віддав усе своє життя? І що вона сама для себе зараз? Солома, яку мни, крути і пали, і вона буде солома. А Бог? Що він про його знає? Хіба тільки те, що малі люди віддані на якесь перебивання, Якесь переспаскудження, якщо не на справжню погибель. І одна якась думка у душі Овсія Юхимовича, боляче, боляче затужила, щоб він спромігся із останніх решток своїх сил і як можна найшвидше дати звістку синові, аж у Київ, щоб тікав. І самому, щоб як уже погибати, то не в лікарській кімнаті, і не в якійсь там ямі гепеви, а умерти серед тих трав та хлібів, серед яких він прожив вік, допомагаючи їм у землю входити зерном і допомагаючи їм рости і доходити з часу так само, як він робив це саме із скотині. І о той жах, о та порожнеча людського життя перед хлібами і перед травами, йому і на смерть не буде страшна. Тепер тільки якось зійти з очей цієї потвори, що сидить за столом. І він спитався не для потреби, що живе у цю латючу мить, а для того, для чого і звір робить кручені сліди по снігу, коли його нара близько до небезпеки. «А чого ж це ви мене весь час скобенете, як ворога якогось? Ніби я якесь душогубство зробив. Чи наш народ не совєцька власть?» «А яка ж ви совєцька власть, коли ви з добром своїм ховаєтеся від нас?» Хіба хто скаже, що ви у землю упаковували черепки з розбитої миски, як довідається, що ви щось закопували? Не скаже, а скаже, що ховали царське золото. А раз так, то ви ворог. І тільки тим докажете, що ви приятель, як признаєтесь, де ви діли золото. Кажіть, чи воно у Київ поїхало? Чи у вашій садибі закопане? Бо жартів з такими, як ви, у мене ще не було. Я бачу, ви хочете золота. І я знаю, що яку б я вам правду свою людську не дав, ви її відкинете, як смердючу і непотрібну ганчирку. Є в ній золото, ви її розгорнете і візьмете те, що в ній. А саму знов у гнояку чи в болотяку замісите, щоб і не згадати. І я кажу, у ганчирці золота немає. Ця ганчирка була людиною і служила людям і своїм здоров'ям, «І розумом, і... і...» Гірко почав був говорити нещасний Овсій Юхимович. Такат скочив з місця і вибіг із-за столу до ліжка. І, показуючи йому на його босі ноги, вигукнув. «Ви, старий дідуган, де ваш глуст і совість? Гляньте ось на свої ноги. Ге? Чисті? Ге? А чого ж ви не подумаєте, що це вам совєцька власть дала можливість мати їх чистими?» Та ще й поклала вас, як дитину мати, у чисте ліжко. І у вас хватає лою ще й говорити так? У, кодло гадюче! Немає у вас до нас щирості. Тож немає у нас до вас і пощади. Ви вже самі на себе муки звели. І перед своїм здохом ви все ж не попа покличете, а нас. І скажете, де ви заховали золото. Ту силу, яка потрібна совєтській власті, щоб нею, Цією силою купити у заграничних буржуїв решти тієї совісті, що вони мають. І щоби підкупити найбільших їхніх попів, щоб вони казали і на сходках, і в церквах, аби правили, що ви самі вигибли. Бо ми, совєти, більшовики, маємо Бога, а ви всі – сволота, тварюки, свинота немита. І повернувшись, пройшовся сюди і туди, коло столика. А потім знов звернувся до мовчазного й ошелешеного старого чоловіка і звелів. Зараз роздягайтеся і лягайте, і лежіть, поки не видужаєте. А потім ми з вами закінчимо розмову. Ну, чого вилупили баньки? Розумієте, що я вам сказав? Овсій Юхимович життя своє прожив, але добре пам'ятав, що з ним ніхто так не розмовляв, як оцей. Кожну роботу, кожну обіцянку він виконував на всю міру своєї совісті та уміння. І як вивчився до скотини, то ніколи і ні при яких обставинах він з нехотя не відбував своїх запрошень. І коли люди з ним розмовляли, то тільки з пошаною й подякою. І він був серцем і душею цьому радий, бо почував, що заробив і заслужив. А це чи людина, чи що воно? «Навіщо так страшно б'є у рани наболілої його душі?» І від цієї свідомості Говсій Юхимович мав страшно жалісний вигляд. І отой старенький костюмчик, у яким ми його перший раз описали, сидів на нім як чужий, бо став широким від того, що хазяїн схуд. І свіжі сорочки виглядали коло шиї так, неначе на навмирущим. І сива голова з висками – обтягнена шкірою так, що всі її кісточки випиналися, мала вигляд голови того мерця, що зсохся. Тільки очі під густими бровами були розтулені широко і були такі темні від збуреного почуття, що не видно було в їх навіть чоловічків. І здавалося, що з їх може вибухнути кожної хвилини гнівом і розпукою все життя, і тіло заніміє навіки. І вуса, хоч і стирчали на два боки по котячому, то теж не зменшували страшності у вигляді Овсія Юхимовича, бо відгороджували верхню частину голови міцними і ясними зубами, і через те збоку здавалося, що під тими вусами розтягся відвертий сміх тієї людини, що вмирає, хоч ми і знаємо, що в таких випадках люди не сміються, бо ноги здригали, а права рука лежала на коліні і трусилася. Цей вигляд говорив не про страх, а про несподівану появу того, що здавалося у людськім житті на цім світі неможливим. І Кат цього вигляду не витримав. Йому стало моторошно. І щоб затушкувати це в собі, він рішучим кроком підійшов до хворого, промовивши. «Кажу я вам, лягайте, то лягайте» і почав розстібати на нім піджачок. А розстібнувши його і поклавши на те місце, де й лежав, він стяг і штани, і поклав теж туди. І нахрапно повернув хворого на подушку, та й додав. Лежіть і вичунюйте, і пам'ятайте, що я з вами не скінчив ще справи. І затямте собі, що вам уже нема куди йти від ціля. Вам треба турбуватися про те, щоб спокійно умерти. «Сьогодні увечері вашу аптечку перевезли до Ноприйовича». При тих словах недужий заворушився і звісив голову на груди. З очей його покотилися мовчазні сльози по щоках. А потім почали зриватися на подушку. Він був знесилений раптовими і тяжкими переживаннями. Та Кат уже цього не бачив. Він швидко вийшов із палати хворих. І ми йому навздогін повідомляємо читача, що це був парцюня. Пройшло трошки часу, і чути було, як за стіною годинник хрипко пробив 12 годин. Овсій Юхимович підвів голову. На дворі за вікном видно було нижчу частину явора, освітлену електричним світлом. Мабуть, від того ліхтара, що горів перед дверима цього корпусу. І старий здригнув. Він побачив на віконній ручці парцюнену ляпавку. І зараз же, силкуючись, перевів погляд до того хворого, що він помітив ще тоді, коли його увела служниця. Той лежав у такій самій вистаті, як і тоді. І коли Кац сказав, що той уже нічого не почує, то, видно, добре знав, що той уже мертвий. Чого ж його не винесли звідси? Чи, може, його винесуть аж тоді, як брусів труп положать на його місце, для лякання іншого кандидата на смерть. І поклав свою голову Овсій Юхимович знов на подушку. І відчув у палаті страшну важку тишу. І світло-лампочки, і застелені ліжка, і стіни, і підлога, і двоє вікон були такі тихі, як той мрець. І Овсій Юхимович почав пригадувати, де він дів свої чоботи. Бо невимовно йому стало сумно. Стиснутому тишею у цій палаті, розділ 8. Утеча з пастки. Зважаючи ось на таку турботу, він лежав, не заплющуючи очей і не вкриваючись. І відчуття того, що там за спиною щось лежить мертве, а хоч похоже тільки на мертву людину, тримало його стурбовану і звужену свідомість у такім стані, як і пальці пробувають, коли мають у своїх пучках розпечену бараполю, яку треба швидше випустити, щоб не поробилося пухирів. Йому треба було тікати. І він ждав, неначе вибираючи для цього уже знайому мить. І зараз йому хотілося, щоб і світло погасло, хоч і знав, що так не буде, бо не знав, де шукати вимикача. Аж ось далеко в селі заспівав півень і схопився Брустак, ніби він цього співу і чекав, і ніби спів йому і сили збудив. І спустив старий ноги на підлогу і встав, хилетнувся і нагнувся до одежі, і надів штани і піджак. І, побачивши те, що бриль лежить долі. Хотів не брати його. Та думка, несамовита, торкнула свідомість, що оцей, який з ним розмовляв, може дати собаці понюхати бриль, і собака знайде, куди хазяїн утік. І нагнувся, і надів бриль. Хоч трохи, трохи він не ліг поруч бриля. І, не оглядаючися, вийшов помалу з кімнати, бо її не запер за собою той кат. Мабуть, гадав, що кволість – кращий сторож, ніж колодка. Брус дивився собі під ноги, щоб не впасти. Так робить і та людина, що переходить через складку якусь безодню і не спускає складки очей, бо один погляд на бік і вона уже летить з торч, туди, звідки живою, уже не вернеться. Сіни були освітлені так само, як і тоді, коли він вийшов сюди. Він упізнав двері в купальню і ввійшов туди. Чоботи його лежали коло дверей під стіною, а сорочки коло ванни і він рішив іти у больничних. І витяг з кишені носову хусточку, і зав'язав чоботи нею за ті вуха, за які він завжди тяг, коли взувався. Та й перекинув через плече чоботи так, щоб один зліг на спину, а другий звис на груди. І вийшов. І пройшов сіни. Двері були незаперті, і тут ще й трошки відхилені. Крізь щелину видно було східці, освітлені ліхтарем. І коли він виходив від цього корпусу, то перед ним стіною став ряд яворів, і в його думці стало те, щоб іти навпрошки крізь сад, і вилізти у якусь дірку в тину. Але заперечення, що в тину може й не бути дірки, повернуло його на стежку, викладену з дощок. І ввійшов він у амбулаторію, і впізнав тут ті двері, якими його уводив Мадес. Вони були заперті із середини ключем, що стримів у дірці. На щастя, Брусове. І тут не було нікого, тільки електрична лампочка світила. І освітлювала теж і за вікнами. Сторчовий тин і кущі буску. Утікач підійшов до ключа, зліг на двері і повернув ключ. Двері відчинилися, і він переступив у сіни. І не гаючись ані тієї миті, замкнув за собою двері у амбулаторію, а ключ лишив у дірці, і помалу зійшов із східців на волю. Ще не розвиднялося, але він відчув тілом ранкову прохолоду і, перехрестившись, промовив «Господи, поможи!» І передибав упоперек мельниківський шлях і підійшов до полів. Між ними й дорогою тягся довгий і підвищений рубець насипу, зарослий кушоватими будяками з довгими потрійними кольками. Брус був босий і зрозумів, що не перейде із шляху в поле і пішов попід цим зарослим гребенем, шукаючи межі. Він був супокійний, бо ще зорі блищали з нічного неба. Він ішов на захід, і минув лікарню, що своєю нічною формою нагадувала купу густої тьми, яка дивилася на його втечу кількома гострими вогниками, і своєю близькістю тільки вона і тривожила бруса. І він ішов, несений одним бажанням, як можна швидше зійти із цього обшару, де вивищується лікарня. І разом з цим боявся спотикнутися, бо знав, що буде дуже важко вставати. Та чи то ж і встане? І враз відчув під ногами гладкість ґрунту і придивився пильніше. Саме тут починалася межа. І він з полегшенням зійшов на неї і пішов у темні поля. Перед ним були і вони, і небо одного кольору. Тільки зорі над ним відрізняли свій простір від земного. Направо від бруса було темніше, ніж у інші напрямки. І він знав, що там є яр від Несачева аж до Ладимирської станції. І ним іде залізниця, а попід залізницею тече річка. І туман з річки, і дим від паротягів, мабуть, змішалися у одну гущину. І висять над яром, бо ніч тиха, хоч і темна. А з лівого боку йшов шлях на куцівку, і його теж було не видно. Тільки далеко-далеко, мабуть, аж за сам городком, стояла якась заграва, похожа на лісну пожежу. Межа пересікала толоку, через те йому довелося йти по рівному і по вкоченій землі. Але це він прийняв до уваги тільки тоді, коли якийсь селянин парою коней і возом почав обминати його але не встиг Бруса заспокоїтися від свойного висновку, як селянин припинив коні і гукнув. «А сідайте та підвезу!» Старий придивився і підійшов до воза. І, щоб сховати свій сором, що не вилізе, попрохав. «Я положу тільки свої чоботи, а ви мене покиньте та їдьте собі. А як скінчиться межа, то ви тоді скиньте мої чоботи, і я надійду і візьму». Чоловік натяг вішки, щоб коні заспокоїлися, і їх спитав. «А від келяж ви?» «Із Смілянської лікарні, у Куцівку. І повірте, так знебувся, що і них не підтягну. То ви вже, будь ласка, хоч мої чоботи підвезіть». «Ге, так не годиться», – відказав селянин. «А ну лишень, я вам поможу вилізти, якщо ви самі себе не подужуєте висадити на віз». І зліз, і справді поміг вибратися Брусові на свою хуру. А потім і сам, сівши на старе місце, підняв угору батіг. І тільки проказав. «Ану, карі!» І коні рушали жвавим тюпаком, а селянин, обернувшись до бруса, говорив. «Який ви небоязкий! Та ж я міг би узяти чоботи та й поїхати собі. Ви ж знаєте, що час тепер такий, що й загнило реміняку, на вшивальники треба платити клунками пашні. А ви мені повірили. Та й що ж би то я мав у грудях своїх, якби самі чоботи повіз, а охлялого хазяїна не взяв?» «Дивна ви людина. У мене коні не втомлені, то чого ж би вас і не підвести?» «А ви, мабуть, уже йдете до жнив, що з косою та з вилами?» Брус йому мову і звів на друге. «Де там? До жнив ще треба ждати неділь з дві. Я йду у Шохинів, берег косити, трави, та трохи й худобу попасти». І відвернувшись, почав їхати мовчки. А Брус цьому був і радий. Він боявся, що селянин його може упізнати. Старий чоловік своє горе мав, як тяжкий собі сором. Почало уже і світати. З лівого боку, у їх і ззаді, все небо взялося рожевою смугою над землею. І по всій толоці стали видні кубки навоженого гною. Трава і будь аж чорніли силою ранкової свіжості. І пелюга на межі, якою вони їхали, за колесами не вставала, бувши придавлена нічною вологістю і нарешті поле почало перехилятися у глибокий яр. Вони тепер саме минали економію. Дорога до неї була заросла травою і терном, і видно було, що одвірки воріт двору були витягнені, і на їх місці росла висока польова бузина. Стіни економічних будинків виднілись крізь кущі молоденької акації та крізь вишеньки, та крізь кручені паничі, поплетені на ганках і на лудках без вікон поплетені на ганках і на лудках без вікон, і на повалених виводах. Вони про це громовище, проїхали, мов, в яр, посеред якого росла рогозата осока, а по краях висока гарна трава. Вся вона крайками листочків сивіла від роси. І селянин повернув коні понад травою і зупинив. Шини і обіддя коліс зразу стали запорошені і мокрі. Коні почали пастися. А селянин поміг Брусові зійти з воза і показав Пужалном, куди можна пройти на Куцівські поля. «Он дивіться насип, то совети роблять шлях на Умань. Там попід насипом є стежка, якою можна пересмикнутися на той бік». Брус подякував і знов так само, як і раніше, поклав на плечі чоботи та й пішов по мокрій траві. Але коли вийшов до Акацієвої посадки, що йшла від Мельниківського поля аж до Куцівських полів, то відчув тяжку втому у всім тілі. Та ще й до того почало знову пекти під грудьми. І свою голову він відчував ступою тупою білью, на сонливість п'яної людини. І йому здавалося, що це голова така важка, що аж ноги вгинаються, а не тіло разом з чобітьми. І він ледве дибав. І чогось певний був, що він дійде до села, коли не сяде відпочивати. І він ішов. Вже залишив за собою і посадку, вже увійшов на межу мішкуцівський жита, але все не сідав, все перемагав свою у тому. І якби було кому спитати, куди він іде і чого поспішає, то Брус, напевно, й не сказав би. Хіба, може, трошки подумавши, промовив би. Сповістити Івана, щоб швидше виїздив, бо вже батько вмер. Бо те, що він говорив селянинові, що він йде в Куцівку, значило, що він йде умерти на просторах своїх полів бо він не мав сили немощного себе кудись накидати. Дарма, що все життя своє з найсвідомішою своєю часткою віддав своїм людям. І тепер він дибав і дивився, де б його сісти, так, щоб стінка житів була захисником від сонця і щоб давала затишок не так від вітру, як від непроханих очей. Те плече, на якому висіли чоботи, було нечувстване. І ліва рука, яка трималася на грудях за сталку піджака, не могла вже розігнути пальців, щоб пустити їх. Але він добре почував, що вже потрібно дуже мало, щоб упасти. Може, повів у вітру, а може голоснішого шуму житніх колосків. А то, може, він упав би і від раптового цвірінькоту горобця над вухом. А сонце тим часом низенько по самісінькім обрію перекачувалося від нижчого місця до вищого. Так само, як і перекотиполе, що, опираючися на свої сухі баделини, не опадає, а біжить і біжить. І сонце, спираючись на своє проміння, котилося і котилося, аж в ті жита і трави, і ліси, яких воно діставало промінням, і які схилялися від тягару сонця, і блискали свіжістю і вогкістю, і росою, утворюючи для сонця ранкову путь. І подивився Брус на світ, аж висока і біла у клубку сонячного червоніння Стоїть над ярком Куцівська церква. І закрутилася у його голова. І він похитнувся і впав лицем у жито. Хотів ліву руку випростати і не подужав. Земля була ласкаво прохолодна. І пахла крізь зім'яті житинки й колоски дорогим і милим ранковим пахом. У йому чулися і торічні соломинки, і синюшня роса, і свіжі корінці, і торічні перетлілі корінці, і кузочки, і комашки. І людина всім тягарем свого тіла прилипла до землі і стала почувати себе аж ніби дущою. То було байдуже, що Бриль посунувся брусові на спину, і що на його сиву голову житинки позвішували свої остисті головки і гойдалися від вітру, і трохкалися його волосся на голові так, як маленька дитина часом стукає у чужі двері худенькою ручкою, щоб люди відчинили і дали їй напитися. Бо вона сирітка. Та й почув старий брус крізь своє заспокоєння, що вийшло із вогкої землі та із зеленого зела. Дядьку, дядьку, уставайте. Вже сонце підбивається під сніданок. Але, не можучи поворушитися і повернути голову до ласкавого голосу, він попрохав Стягни у мене чоботи із плеча, та й поклади збоку при мені. Вони мене так придавили, що я й не встану. І дівчачий голос знов промовив спідчутливо. Боже мій, перший раз бачу таке. Людина із-під чобіт не вивернеться. Ось я вам поможу. І справді, за якусь хвилину він уже сидів на межі під житом. А чоботи його, зв'язані носовою хусточкою, лежали поруч із ним на шпуренні. А на чоботях бриль. Ліва брусова рука трималася землі. І він ворушив пальцями, неначе радіючи, що упізнавав ними землю. Ноги були босі і в пелюзі, яка спочатку змокривши на ногах, а потім висохши, стала сухішою від шкаралущі. Штани чорненькі були непідкачені, помокрили знизу аж по коліна. Брус викликав жаль, і дівчина промовила. «Дядечку, посидьте тут трошки, я побіжу в село, і люди прийдуть і вас заберуть». У Бруса мигнуло в голові, що можуть узяти ті самі, що вже його брали, і попрохав знову. «Дочко, потривай трохи. Скажи мені, де я?» «Під Куцівкою». «А чого ж це ти опинилася ось тут, коло мене?» «Я йду із Ташлицького хутора до Бруса Старого. Мене тітка послали». «А чия ж ти?» «Шелестіянова». «Ти Гапуся?» «Гапуся», – вимовила дівчина і гать уже не тим голосом, з яким вона звернулася була з самого початку до Бруса. Зараз, чуючи її голос, здавалося, що вона зупиняла накипілий плач, якому ще нічия ласка не дала вирватися із ображеного серця. Або неначе вона збиралася прохати оцього незнайомого чоловіка, щоб він її уже нічого не питав. Але Брус таки питався. «Чи ти ж того Бруса знаєш? Та й чи бачила коли-небудь?» «Бачила». «Бачила? Бідно, дитинко, не йди нікуди». «Я й сам себе урятую. Я тебе знаю. Я овсій брус. Скажи мені, навіщо я тобі?» «Мені гадається, що я можу стати у пригоді, якщо ти хочеш того, що я думаю». Дівчина злякано глянула на нього, а потім на його чоботи і на бриль, і почала втирати очі зелененьким хвартушком, говорячи. «Я бачу, що ви мені вже не поможете. Я пізно прийшла, дядечку, до вас». «Ви, он уже не хочете, щоб вас і люди рятували!» У Бруса тремтіла права рука, якою він тримався за грудку, щоб міцніше сидіти. Ліва рука теж трималася землі. Він не мав сили навіть сидіти так, як треба. І дівчинині останні слова неначе його отверазили і привели до розуміння всієї страшної його ситуації. І він, рятуючи те довір'я, що дівчина спочатку висловила до того Бруса, до якого йшла, Сердечно її попрохав. «Скажи мені, дочко, що ти хочеш? Я тобі допоможу хоч словом». «Поможіть. Мені тітка казала, що тільки ви можете допомогти». Коли вона це говорила, то дивилася в землю і хвортушком затуляла обличчя і тисла до очей його. Збоку здавалося, що вона вимочує ті сльози, які повіками видавлювалися із очей. І Брус, володіючи собою, Обережно і співчутливо поставив їй знов питання. І разом з ним і виправдування себе за його. Як я можу тобі помогти чи комусь іншому, коли я не знаю від чого? Я мушу все знати, щоб стати людині у пригоді. Кажи, не соромся. Я черевата. Так як вона вимовила своє лихо, тільки самогубець хреститься і плигає на каміння, щоб розбитися. Вона ще не знала, що такі скоки вона ще не раз робитиме в житті, але тоді вже знатиме, що у тій безодні, куди плигатиме, буде не каміння, а щось інше, на яке жінки падають і не розбиваються. А тут вся гострота становища ще показувала на страшну небезпеку, а старий Брус своїм людським обов'язком пішов назустріч погрозі. Дочко, слухай добре. Уже мої ліки не в моїй хаті, не в мене. Але є інша стежка, якщо ти небоязка дівчина. На цій стежці ти можеш і врятуватися. Перед Великодним я лікував корову однієї макіївської вдови. І скотину врятував. А хазяйка, знаючи, що у мене є син у Києві, вона думала, що він нежонатий. І я думав. І дала мені десять золотих карбованців. Царських. Щоб син мій із їх зробив собі перстень на шлюб. А може й два. І зав'язала цю десятку у червоненьку стрічечку. І заплела моїй коняці в ігрі, у гриву над чолом. І та я стрічка червоненька і зараз висить там. І ти піди, чи ввечері сьогодні, чи взавтра рано. Краще мати при собі і ножнички. І коли вигра їстиме, то ти їй чоло погладь ласково. І відріж ту стрічечку з десяткою. Та їдь за гроші ті у Київ. Я дам тобі адресу. «А до кого ж я поїду?» – спиталася розгублена недовірлива гапуся. «До мого Івана. Його жінка у цім році вийде на жіночі лікарі, і вона тебе урятує. Тільки чуєш, як дістанеш ти гроші, то того ж дня й добивайся на станцію. Чорт їх бери, коли їх візьмуть гадюсі за квиток, то бідкатися нема чого. Але тут я уже тебе прохаю. Перед тим, як матимеш йти на станцію, піди до оноприйовича. Нехай візьме уж кляпу принцовку тих ліків, що у зеленій пляшці з великим червоним хрестом. І нехай прийде сюди до мене. Скажи йому про те, де ти мене бачила, і що я прохав. Не забудеш? Не забуду. Дякую вам, дядечку. Тільки ж, що я не маю адреси. Ага. Так ось, у тебе є чим записати? Нема. Я не забуду. Ви тільки мені скажіть. Ну, добре. Я не дам його адреси, а дам тільки адресу тієї лікарні, де його жінка працює. Де та лікарня, то у вас Київ знає. Ти тільки спитаєш Олександрівську лікарню і лікарку щоголову. Не забудеш? Олександрівська лікарня і лікарка Щоголова. Не забуду. Ніяк не забуду. Дякую вам, дядечку. Почекай ще трошки. І вже там перекажи синові все, що ти бачила і скажи, що я вмер, і він уже знатиме, що робити. І Гапуся як стояла, так і заплакала, але тепер уже вголос. Вона відвернула від бруса голову до села і, тримаючись обома руками за груди, тужила. Плач рвався з грудей нападами. Її горе торкнуло і старого чоловіка, бо у його теж рушили сльози по невмиваним і защитиненім лиці, і збігали аж по вусах. І нарешті він вимовив, «Ну, ходи, здорова, дочко, людям нічого не говори, тільки скажи оноприйовичу, іди і не барися». І гапуся, дивлячися на село і не оглядаючися на бруса, і ревно плачучи, рушила до села, вимовивши тільки одне слово, «Прощавайте», і зникла за житами. А її туш доносився ще довгенько до вух залишеної в полі людини. У його сльози, як дощові краплини по шипці на вікні, не переставали бігти і бігти. Так само, як і в лікарні було, після того, як йому парцюня сказав, що вже його аптечку віддали воно прийовичу. І час у полі йшов непомітно. А старий брус мовчки сидів під стінкою жита, тримаючися обома руками з обох боків за землю. Уже сльози позасихали і на очах, і на ріденькій бороді, і на вусах, і на невмиваних і защитинених щоках під горбатим перенісцям. І сонце вже давно звернулося з південної пори, і, розкинувши своє проміння по цілім світі і понад куцівськими житами, так, неначе голубка розставляє свої крила і свої пера для туркоту, вело під промінням до заходу усе глитюще і цвірінкливе. І щебетливе птацтво, похоже на курчат під крилами своєї матері. Уже хтось із людей надів на бруса і бриль, а він все сидів на одному місці із заплющеними очима. І можна було б сказати, що він умер сидячи, якби чорні у засохлім пилу ноги не здригалися час від часу, коли на їх сідала якась муха, щоб утнути до крові. Тихо скрізь було, і до села, і до Насачівських та Мельниківських ровів. Тільки годи перебігали межу чи перепелиці, чи зайченята, і тишу не полохали, а робили її урочистішою і таємничішою. Як же сюди потрапила гапуся, що знайшла того, кого шукала? Вона йшла із ташлицького хутора проз линників і паничів, і проз громовенків від місця, де спочивав брус. І її межа пробігала кроків п'ятнадцять від місця, де спочивав брус. Ця межа з торчовим напрямком стикалася із тією стежкою, що направлялася на хутори. Тут вона і побачила щось, похоже на людину. І тепер після неї між небом і землею над людськими хлібами стояла незрушеність пригоди і чекала. Аж ось із-за ріжка двох стінок жита з'явився Фершал, добродій оноприйович, і зразу, вглядівши бруса, справився до його. Підійшов і став перед ним. І пильно, і напружено дивився якусь хвилину. А потім, трошки голосніше, ніж він звичайно говорив, промовив. «Добрий день, Овсію Юхимовичу!» І здригнув брус, і розплющив очі. І в сірім погляді, опроміненим зморшками й і бровами, мигнув якийсь блиск вдоволення. І він сказав так, як люди говорять крізь сон. «Це ви, добродіяно прийовичу?» А той зараз же і сів, коли його поруч. Та й спитався, «Чим я можу знадобитися вам Овсію всію Юхимовичу?» Але той неначе й не чув цього питання, а тільки скарований осередньою силою думки чи почуття вимовив несусвітнім голосом. «Подивіться на мене, і як треба, то обмацайте і скажіть, чи я знеможений, чи я недужий. У мене і під грудьми дуже пече». Іоноприйович його запевнив, не треба мені вас обмацувати, щоб знати і сказати. Мені відомо. Ви дуже недужі. Вам треба операцію робити. У вас шлункова виразка. Але спочатку вам треба оклигати перед операцією. Оце і все, що я можу сказати. Абрус тоді знов до його, мабуть, керуючись вказівками пережитого тепер, озвався та й спитався. А як я видужаю після операції? «Чи ви поділитеся моїми ліками зі мною, щоб я міг якось дотягти до Божої межі?» І оноприйович заворушився і підсунув кепку до гори, і прокашлявшись, відповів. «Знаєте ви добре, усію Юхимовичу, що тепер ліків немає нігде, і знайти їх неможливо по аптеках. І як я вам дам якісь, то й Маздигін, і всі комуністи будуть знати, що я з вами ділюся. І зроблять зі мною те, що зробили тепер із вами». Бо повірте мені, що Маздигін щойно приїхав сюди в наше село, то зараз же й почав мене морочити, щоб я забрав вашу аптечку. Він казав, що ви їздите по селах і агітуєте супроти советської влади, і вам не місце у новім житті. Так що я не ліз, щоб вас так страшенно скривдити і забрати вашу кривавницю. А крім цього ще, як Маздигін привозив із вашим Мадисом аптечку до мене, то говорив, що й той із Москви. Казав, що вас треба ізолювати від людей. Мабуть, так, як вже ізолювали Сергія Сергійовича. Він же, кажуть, розірвав руку як жавою бляхою і заразив кров. І вмер у себе у ванні. Здавалося, Овсій Юхимович цими словами спробував заперечити. Та і знов замовк, і слухав. І тепер пальці і правої руки, і лівої тремтіли на грудочках від зусилля не втратити рівноваги, щоб не впасти. Отож, він сам себе ізолював від людей, а якби ні, то йому була б доля така сама, як і ваша. Дякую вам, Добродію Оноприйовичу, що послухали мене, такого зацькованого, та й прийшли. Я вас прохав там про одну штуку, і чи принесли ви її у шприцеві? Приніс Осію Юхимовичу. Була тяжка і силована відповідь Оноприйовича. І Овсій Юхимович глянув на його і показав очима на ліву руку, та й вимовив. «Вона у мене найнедужіша, і ви зробіть упор у неї, потрудіться, і нехай я засну і відпочину. А то я цілу ніч не спав і такий утомлений. А тут ще і діти десь узялися на цій межі і не давали мені заснути. То скидали бриль, то надівали». І добродій Оноприйович звівся навколюшки, взяв ліву руку Овсія Юхимовича і закотив забруднений рукав чорного піджака, аж за лікоть. І почав шукати у спідній кишені свого піджака шприц. Але він там чогось заплутався і не так швидко давався з'явитися на людське око, як того хотів Оноприйович. І через те фаршал говорив так, аби щось сказати. Колись виробили упорскування скаженим собакам, і скалічені скотині, щоб вони не мучилися. А тепер ми самі, як скажені собаки, потребуємо цього засобу. І ви вже мені простіть на цім світі, бо знаєте, як почав він нам добігати. Коли він говорив, то закочена рука біліла супроти неба, і її худість випиналася на очі, не наче якась страшна непристойність. Тільки жила, коли згину ліктя синіла таким кольором, як і волошка яких так багато було на цій межі, але ні. Мабуть, жила синіла страшнішим кольором, бо на чолі у фаршала з'явилися краплі поту, і нарешті він прихилився до руки і так в її назвисі і встромив шприцом у найсильніше місце. І Овсій Юхимович попрохав Положіть мене так, щоб коли я буду засинати, то щоб бачити і небо, і колоски. Щоб і сон мені такий приснився, як і те життя, що я прожив поміж оцими полями та нашими людьми. І замовк. І Фершал положив його і підклав під голову чоботи. І став над ним, тримаючи в руці, порожній шприц. І тихо плакав. Бриль лежав за головою і за чобітьми у втомленого Овсія Юхимовича. І пройшло, Бог його знає, скільки часу. А фаршал. Все стояв і дивився на лежачого. Але, видно, він не ждав ніякого цікавого предсмертного явища. Видно, він був пришиблений таким спокійним і страшним випадком. всі Юхимович не сплющував очей і лежав. І дивився вгору, поперед себе. І Фершал довго думав, що він живий. Але коли він нарешті узяв руку в лежачого заживчик, то відчув тільки німу тишу, Уже неживого тіла. І швидко він мертвому розкотив рукав на лівій руці і вирівняв її уздовж піджачка. А праву руку зігнув так, щоб долоня покривала серце. І потім скинув свою кепку і трошки ще постоявши пішов межею до села. А шприц його все ще був у лівій руці. І тільки коли він згадав, що люди своїм мертвим сплющують повіки, то зараз же сквапно сховав свій шприц, надів кепку. Йому було важко, і в його виникло питання про своє становище. А що ж далі? А далі він це добре знав, що ні в кого не буде підстав у його відібрати аптечку. І свідомість про це сповняла його певності, і він пішов швидше. Ну що ж, всяк буває на світі. І увійшов він у село і побачив, як із церковної дзвіниці злетіли чотири ворони і полетіли понад селом. Саме в цей час сонце сідало, і від хатів, і від дерев, і від бур'яну тіні видовжувалися, не наче пальці тієї тьми, що втягала в свою середину, обкладене вечірньою міддю сонце.